«Плював я на твого діваріє тепер!» Кривий витяг Бравнінга підійшов ближче до Камілли, поцілував їй ногу і сів на ослінчик обличчям до дверей. «Ти чула про те, що біршовики отруїли поліцію?» «Так от, це не біршовики, а мій патрон. Ми їдемо завтра до Росії. них грошей більше, ніж у діваріє. Хочеш, поїдемо з нами?» «Іди геть», сказала Камілла. Кривий здивив їй ногу. Вона вдарила його в обличчя. Іди геть!» – прошепотіла вона. «Я закричу, і тебе заберуть!» Кривий люто подивився на неї і, скрадаючись, вийшов. Каміла откинулась на канапу. Вона почувала себе погано на смерть. «Франсуа! Як давно вони не були з ним в Болонському лісі? Там зараз присмак коло гайка. Але чого такий туман?» Франсуа ще не прийшов порожньо. Пробігла якась коняка без хазяїна. Але чого вона така смугаста, наче нафарбована? Вона бачила таких десь у книжці. Парить, туман. Ось і Франсуа. Він іде важко, наче ноги йому грузають у землю. Він спинився, вона хоче кинутись до нього і не може. Вона прив'язана до дерева. На носі щось пече, вона бачить, як величезна невидна муха жалить її в ногу. Ще одна, десятки, сотні. Вони обсіли руки, груди, обличчя. Що ж Франсуа? Він простягає руки. Іде чим раз повільніше, чим раз глибше вгрузають йому ноги в землю. Він близько. На обличчі жахливий вираз смертельної нудьги. Він простягає руку, вгрузає чим раз глибше в багно, по коліна, по плечі. дикий зойк, і все зникає в багні. В кімнату увійшов Дюварієт. Каміла билися на ліжку в лихоманці, зуби цокали без перестанку, мов кулемет. «Слухайте», – сказав Дюваріє. «Слухайте», – повторив Дюваріє. «Я одержав телеграму з Лібервілю». «Що таке?» – верескливо вигукнула Каміла. «Де Франсуа?» Кривий шов загорнутий у широке мантову лицею. «Не хоче ця повія з ним їхати. Той не треба. Знайдуться кращі». Він їде до Радянської Росії з паспортом на чуже ім'я і з хазяїном, в якого незліченні гроші і ще більше грошей. Йому таки набридла його роля в Дювар'є. Спочатку не було нічого. Він пригадує, як він, кавалергарцький офіцер, полкує її величність імператриці Марії Федорівни, ротмістр, тинявся по Парижу, не маючи шматка хліба, не маючи франка на женщину. Дівар'є запропонував йому тоді вигідні умови. Він мусив роздягнений робити комбінацію з мавпою. А панки Зактіон дивилися на це у віконце, роздратувавшися в край, брали каміллу. Робота була для кавалергарського офіцера неважка і навіть приємна. «В цьому є якась екзотика», – хвалився він в ресторанах. Платили добре, офіцерські потреби задовольнялися, все було гаразд. Та тепер було ще краще. Просто йому щастило. Набіся йому ті мавпи, коли він матиме жінок до скочу. Крім того, він їде до Росії. Він подивиться на розбишак, що відняли в нього маєток і загнали його в кафе синьої мавпи. Він подивиться, як вони подихають з голоду. Що там не казати, а Бог їх карає. Філософічно міркував креве, дучи до доктора Ріпса. Перехожі жінки з цікавістю поглядали на гарного брюнета із соковитими губами. Дівар'є був розлючений вкрай. Креве щез, експедиція не привезла мавп. Тих, що були, креве позаражав сифілісом. Новий, найнятий замість креве, кавалергард не хотів починати роботу. Дівар'є щось підозрював. Підозрював Вінсента Поля. Він розіслав уже за ласкавою допомогою департаменту поліції інструкцію задержати його в першім же порту. Тепер іще ця історія з Камілою. Ця історичка з неї станеться, ще викине якийсь фортель. Діваріє сказав м'яко. «Але заспокойтеся, дівчинко!» Заспокойтесь самі підла тварюко!» – закричала Каміла. «Що ви зробили з Франсуа?» «Франсуа не приїде» сказав розважно Дювар'є. Франсуа загинув у лісі через свою необережність, роззява. Камілла не зрозуміла спочатку. Потім перед очима засвистіли зелені кола,